Була син Ярик цьому підтвердження, і багаття було, багаття їхнього кохання з крутояром, багаття, вогненна буря, в якій, розгораючись, піднімалося в небо їхні почуття. Три роки відтоді минуло. Клянуся говорити правду, і тільки правду Любава ледь чула свій голос. Вона боялася глянути в бік клітки, у котрій, як дикий ведмідь, був замкнений крутояр, але разом із тим, душа її була сповнена рішучості захистити його, відновити справедливість. Невже вони не усвідомлюють, що Крутояр ніякий не терорист? Якщо розуміють, то навіщо влаштували весь цей фарс на всю Україну, на весь світ? У першому ряді вона побачила заламая. Ось він, генерал, котрий усе й затіяв. Він звинувачує, хоча сам повинен сидіти в клітці на лаві підсудного. Любава нарешті насмілилася повернутися обличчям до Крутояра і глянула на нього сміливо, відкрито. Побачила горбкуватий ніс, що загострився, гладкі, немов відполіровані вилиці, схуд любий. Ух, як схуд! Але очі, великі та люблячі, жадібно дивилися на неї. Такі очі були в нього тієї ночі. «Громадянка Якутовська!» Люб'язна, як належить обходитися з високим чином, звернувся до неї прокурор пишний. «Три роки тому ви були мимовільним свідком трагедії, що розігралася на замівнику. Підтверджуєте це?» «Так, підтверджую». «Прекрасно, прекрасно». Прокурор піднявся на пальці, витягуючи вузьку лебедину шию в бік суддів, крутив маленькою, дуже рухливою головою. Весь жиловий, неспокійний, при цьому він дуже маніжився і кумедно, як мавпа в зоопарку, потирав надзвичайно довгі руки. Потім пишний артистично з особливим вивертом зігнув довгу шию зверху вниз і, заглядаючи, любавив обличчя, швидко запитав. «Вас Крутояр викрав? З якою метою? Що він хотів від вас? Викупу вимагав?» Запитання застукало, як ударить дзьоба дятла по стобуру дерева. Відповідайте швидко, швидко. У залі запарла мертва тиша. Захист протестує проти такого допиту свідка, встав Ян Карлович. Любава розгублено дивилася на прокурора, який розійшовся перед нею і судом. Такого хамства вона тут не сподівалася побачити. Протест відхилений, заявив суддя Ганобенко, протираючи величезну носовою хусткою лисину на схожій на у голові. Потім повернувся до Любави і звелів. «Свідок Якутовська, відповідайте на поставлені запитання. Вони дуже важливі для суду, та все-таки, як із-за яких обставин вас викрав підсудний Крутояр». «Він мене не викрадав», – твердо відповіла Любава. Вона стояла перед судом висока струнка, зачаровуючи красою та молодістю». І навіть старий шкарбун суддя Ганобенко злодійськи задивлявся на її високі груди, тонку талію, очима роздягаючи її. А пропишно вже й казати нічого. Він наче павич бігав навколо Любави, франтувато жадібно оглядаючи її з усіх боків і пустотливо посміхаючись задавав все-таки каверзні запитання. «Але ви не добровільно приїхали на Займанщину, Крутояра?» Очах прокурора мелькали бісики. Він ловив кожну мить, кожну деталь у відповіді Любави, чекав, коли вона проколиться. Добровільно. Люди в залі затамували подих від несподіваної відповіді. Любава гордилася тим, що зуміла перебороти страх перед судом. Відповідь її була чесною. Погляд Любави звернувся до Крутояра. Їхні очі зустрілися. Жінки вміють говорити очима. Її очі сказала Крутоярові, прости, мій рідний, за те, що змушена відкрити таємницю нашого кохання. «Що?» – прокурор навіть підстрибнув на хистських ногах. «Ви стверджуєте?» – «Я стверджую, що Крутояр мене не викрадав, і на його замівнику я перебувала добровільно». Голос її був твердим і рішучим. Вона почала говорити чітко і переконливо – Крутояр навчив мене літати на спортивному літакові, скакати на конях. Крім того, його земівник побудований як фортеця запорозьких козаків, зокрема земівник кошового отамана Івана Сірка. Про нього я пишу дисертацію. Любава глибоко зіткнула, ніби збираючись сказати судові головне, і твердо повідомила, у Крутоярові я побачила героя нашого часу, духовного спадкоємця Івана Сірка. У залі знялася метушня. Люди підхоплювалися з місць, звертали погляди на Крутояра, він усе більше зацікавлював їх. Крутояр стояв зблідлий, але міцний, тримався загорати клітки, не ховав, не відводив очей, напаки шукав зустрічі з поглядом влюбави. Губи його шепотіли. Молодець, розумниця, як вивернулася з-під перекресного обстрілу суддій прокурора, я боявся за тебе. Боявся, що на себе облудний удар приймеш. Суддя і прокурор, і генерал Заламай занервували. Громадяни! Суворо і патетично звернувся до чоловіків у козацьких строях пишний. Це вам не козацька рада, а суд. Припиніть кричати й аплодувати. Вам зрозуміло? Зрозуміло, ваше беззаконня, дружно відповіли ті. У залі пролунав сміх. Суддя Ганобенко, витираючи зіплілу лисину, крикнув. «Якщо ви не вгамуєтесь, я, змушений, буду закрити судове засідання, а вас кину у бік захисників Крутояра заарештувати за його зрив». Тоді встав захисник Ян Карлович і, звертаючись до суду, зажадав, «Прошу прилучити показання свідка Любави Якутовської до справи. Сподіваюся, звинувачення в її викраденні з Крутояра знято». На цьому Гановенко закрив засідання. Судді і прокурор, і генерал Заламай вийшли із зали через бічні двері на свою закриту нараду. І хоча це було заборонено законом, змовникам треба було скоординувати подальші дії. Через непередбачене раннє закриття засідання суду тюремного воронка для перевезення Крутояра вчасно не викликали. Виводити ув'язненого на вулицю в такому разі заборонено, а найнадійнішим місцем для його утримання була клітка – тому конвой вимушено залишив Крутояра в залі суду. Поки люди виходили, Любова швидко наблизилася до Крутояра, простягнула через грати відразу обидві руки. Він узяв її гарячі, сковані наручниками долоні. Рідний мій, найдорожча мені людина. В очах Любови застигли, як дві каплі роси величезні сльози. Вони, немов лінзи, збільшували її, без того розширені зіниці. Крутояр, не стримуючись перед журналістами і фотокореспондентами, які клацали апаратами, гаряче поцілував її тонкі, ніжні, тремтячі від перенапруги пальці. «Я кохаю тебе, Любаво!» «Я теж! Дуже-дуже!» Кінчики їх пальців затремтіли, тільки ось грати між ними. Ці слова міг чути лише конвой. Ніхто не чекав від Любави настільки рішучого кроку на очах усіх. «Як ти, Любаво!» Погано, без тебе дуже важко, крутояре. Брехати набридла у нас із тобою одна доля, тільки в різні клітки життя розкидала. Тебе у сталевій тримають, а мене у золотій. Вони були на ти, незважаючи на різницю в віці, і вже це насторожувало навколишні, але по іншому в Крутояра та любови не виходила. Говорили швидко. Кожний розумів, що розмову будь-якої миті можуть перервати конвоїри. Вони намагалися сказати головне. «Тримайся, Люба! Але як? Як повідомити йому про сина?» – думала Любава. «Скільки чужих вух навколо! Завтра репортери все це вильють на екрани і газетні сторінки, смакуватимуть таїнство нашого кохання. Синові Ярику вже третій рочок!» Зриваючи дихання, повідомила головну новину. «Нехай твій синочок рестеть здоровим і щасливим!» «Наш! Наш!» з повоханою пташкою билося серце любави. Але при журналістах вона не сміла сказати правду. Боялася за Крутояра, боялася за сина. Кожної миті пам'ятала погрозу якута відібрати Ярика. «Ян Карлович знає правду. Нехай розкаже тобі все!» Крутояр уважно заглянув... У її стривожені очі, однак, нічого не перепитав, тільки в його зіницях ціткнулися біль із радістю. Умів ховати почуття крутояр. В'язниця навчила. «Свідок, відійдіть від уязненого!» – гаркнула на Любаву начальник конвою. І додав тихіше, ніби перепрошуючи. «Не дозволено». А вдома Любову чекала крута розмова з чоловіком. Звичайно, якут довідався про те, що трапилось у суді ще до повернення дружини додому. Йому встигли доповісти. Коли Любова зайшла, розлютований чоловік, буквально з порога, вивалив на неї весь важкий гнів. Що ти собі дозволяєш? Я попереджав. Ти мене не послухала і тому підписала собі вирок. Якуть червонощокий, гордовито пихатий, здоров'як, розбещений уседозволеністю державного магната, був цілковитою протилежністю, згарнілому і блідому віддового отримання в камері Крутоярові. І Любава це відразу відчула. Незважаючи на тривогу від очікуваної розмови з чоловіком, стан душі Любави був піднесеним, окриленим. Сьогодні їй вдалося зняти з Крутояра хоч одне, але вагоме звинувачення – він її не викрадав, у цьому всі переконалися, а головне, головне, вона побачилася з ним. Він цілував її руки, і вона знову горіла в полум'ї багаття тієї ночі, яку не могла забути ось уже три роки. Любава повернулася додому із широко розплющеними, закоханими очима, ще не охолонувши від побачення з крутояром. Сплеск любові в її душі був і солодким, і гірким. Коханий опинився поруч, але за гратами. Вона любила глибоко, жагуче, піднесено, і Якут, будучи рішуче налаштованим проти Любави, відразу відчув, що випустив дружину з поля свого впливу, не за нею, недооцінив її любов. У клітці, навіть якщо вона золота, люблячу душу не втримаєш. Любов прикрашає жінку, і Любава в цій миттєвості була особливо гарною, Сині очі її хлюпались, як море, обласкане ранковими променями сонця, соковито рубінові губи палахкотіли, і весь її стан гнучкий, м'який, викликав у якута одночасно болісні ревності і ненависть до неї. Який вирок? не зрозуміла його слів любава. Прибувши з залу суду, вона не могла усвідомити, про що мова дивилася на Якута здивована і злякано. Він підбіг до неї розлютований, зашаленілий від ревнощів, свого приниження і непокори дружини. «Я скільки разів казав, «Ярик мій спадкоємець!» Казав!» Любава злякано втупилась у нього. «Син! Чого хоче Якут від сина?» «Мій єдиний спадкоємець!» а мій? вибухнула Любава. «Чи я тут ні до чого?» Якут тупо, розгублено зупинився, кукопаний, перепитав здивовано. «Ти? До чого тут ти? Ярик мій син!» «Мій спадкоємець, а з тобою ми живемо в цивільному шлюбі. Тобі не належить спадщина». Викрикнув усе це їй в очі і зрозумів, що підписав ще один вирок собі. Влюбавлене обличчя вдарила гаряча кров, очі запалахкотіли гнівом. Скільки років її купував якут? «Ось як ти заговорив! Я не продаюся якути і не купуюся. Та тобі не я потрібна і не син, а спадкоємець! Боїся, що капіталу нікому буде передати. Запам'ятай, Якуте, я на твою спадщину не претендую. Моя спадщина – мій син, і він для мене дорожчий за всі твої мільярди. Ти забула, що Ярик і мій син? «Ні!» – скрикнула Любава. «Що ні?» – перепитав Якут, із перекошеною від переляку фізіономією. Любава раптом згадала попередження Яна Карловича. «Ні в якому разі не кажіть Якутовському, хто насправді батько вашого сина?» Олігарх усе може, і відібрати у вас дитину теж. До такої боротьби, якщо ви на неї зважитеся, потрібно готуватися ґрунтовно і серйозно. «Ти щось від мене приховуєш, Любаво?» Але вона вже отямилася. «Ні, Якуте, мене обурює те, що для тебе у світі не існує нічого, крім грошей. Ти й дитину в грошах оцінюєш». Однак Якут насторожено сприйняв слова Любави. «Збирайся, Любаво, завтра чартерним рейсом вилітаєш на Канари». Я вже розпорядився підготувати літак. От воно, те, чого найбільше боялася Любава. Якут ізолює її від крутояра, від Ярика. А сама без сина нікуди я не полечу, сказала твердо, по обличчю якута ковзнула ледь помітна посмішка. Що ж, із несподіваною лагідністю погодився він. Полетете вдвох. Любава вловила лиховісну усмішку чоловіка, вона знала, після таких усмішок конкуренти Якута ставали банкрутами, а люди опинялися за гротами, як крутояр. Що він намислив, намагалася розгадати його задум Любава, а Якутовський вже віддав помічникам розпорядження відправлення його сім'ї на Канарські острови. Руїна під Чигирином коїлося справжнє пекло, ревіли і гуркотіли гармати зі стін фортеці й валів навколо неї, які зайняли османи, копачі, мов, невгамовні кроти рили під стіни міста під копи, могутні гармати, які були притягнуті до Чигирина тридцятьма парами валів, тепер обстрілювали місто, трощіли його стіни і вежі величезними ядрами. А на Стренниковій горі Звідки міста, як на долоні, війська князя Григорія Ромадановська і гетьмана Самойловича зійшлися шабля в шаблю з османцями, яких гнав уперед шайтан Паша. І ось кувичинським узвозом війська русів увірвалися на Стрельникову гору. Османці накивали п'ятами за ріку Тясмин до своїх головних сил. Абози, гармати, яничарки – все залишилося трофеями русів на горі. Перемога Ромадановська і Самойловича – над великим візиром османів Кара Мустафою ставала все ближчею. Все очевидніше було, що Чигирин вдасться врятувати. І не тільки врятувати, а й розгромити турецькі та ханські війська. Однак сталося зовсім несподіване. Московські стрільці Ромадановської і козаки Серднюки Самойловича отоборилися на Стрельниковій горі і нічого не робили для порятунку міста. А Чигирин продовжували штурмувати головні сили великого візира Кара Мустафи та великого князя українського і сарматського Гедеона Хмельниченка. Тисячі ядер і бомб безупинно сипалися на місто. Чигирин горів, і нижнє місто, і верхнє все палах котіло вогнем. Піднімалося в небо димами та язиками полум'я, але з міських стін і з фортечних верш продовжували стріляти у відповідь чигиринці, відбиваючи одну османську атаку за іншою. Великий візир і Хмельниченко стояли поруч на правому березі Тясмину, і спостерігали за боєм. «Ще кілька годин тому Україна була твоєю князю», сказав Гедеонові кара Мустафа. «А тепер це стає все примарнішим».